bërë kat. Të nderuar miqtë e misionit Rruga drejt Allahut, takohemi në sezonin e ri të bisedave tona për të kuptuar drejt rrugën drejt krijuesit tonë. Rruga e vetme për të siguruar lumturinë në këtë botë dhe për të shpëtuar nga zjarri i xhenemit në botën tjetër. Kim trajtuar shumë tema dhe mund të përpiqur ti të observirim në mënyrën më të thjeshtë dhe të qartë. Ndërsa sot, në këtë cikël të ri, të sezonit tonë të ri, do të trajtojmë një temë tepër të rëndësishme. Ajo është logaritja vetë vetës. Pse shërënësish me logaritja vetë vetës në rrugën tonë në drejtë Allahot? Si e përjetoni këtë fenomen të para tanë? Ashtë logaritja vetë vetës vetëm për njërës të dies? Apo për shdo besimtar që beson se një di do dali për para Zotit? Do të logaritet? Si e tojmë me urdrin dhe e të në kuranor në librin e Zotit ku Allah o thotë? letë shohis të cilë për jush, se qfar ka prekatitur për nesër. Qfar vëndi ka zënë në zemra tona, fejla o merit, Allah u qofti kënachur me të, ku ka thënë, logarisnive të tuaja, për para se të logaritani. A kim beseduar ndo njëherë me vetën tonë, për gjynahet të cilat kam pushtuar zemrën? Si kemi halet me lotët, a janë lotët, cilësi e bura dhe në logaritjën e vetë vetës? Këto pëtje dhe shumë të tjera do tjetë tema e bisedës që të trajtojmë me hoxën ton të dashur e një së rama. Për pare se fillojme studi o bisedën ton, e të ndjekim një përshkrym pojëtik të shkurtër të motrës ton të në nëruar o rjetë agripshi në temës logaritjë e vetë vetës. Gjeli ishte mbushur me rejtë cilat duk ishin si kur kërkonin të zinin vendin e njëra tjetërës me levizit e tyre drejt hapsirës qelore. Pa pritur njësën të binin pikat e pare të shijut, të cilat akoma i mendoj si atë herë kur isha i vogël dhe shijja në filmat vizatimorë, se si se cilat prityre ndërmerë të një ultimë sa magjik atë që dhe të rezikshëm. Endisha paditur se ku shkoja. Ngjësia që ato pika që binin nga lart, më prektin lëkurën, më bënte të tridhëshë. Një tridhje plot frikë dhe emocion. Atë ditë ndjehesha më afërtisë çdo herë tjetër. Atë ditë e ndjeja nevojën e pastrimit të shpirtit tim më shumë se çdo herë tjetër. Më dukej vetja i vogël. E ndjeja se kishe nevojë të flisja me veten time, të çaja pafund për çdo gabim të bër, të strugesha diku ku nuk kishte askush tjetër përveç me dhe Zotit tim të më vindë të turpë nga vetja ime, të bërtisja fort, por në të njetën ko të hejështja. Shiu vazhdojnë të të më prek të lëkurën dhe unë që ditërisht thilovat të ndihem më mirë. Ndjeja se ato pika shiu kishin dëpërtuar thell në shpirtin tim edhe po e pastronin atë. Ndjeja se më shira e zotit tim është e pa fundme, por apo ndryshoja unë, apo i përgjithisha unë arsues e cila po më dënonte në ato momente. A shazuar un nga iqumi pamëshirshëm i gjumi pa më shirë shë më katësh, në të cilin më kishte vënë nefsë im me përradhën që më kishte treguar. S'e dija. Në atë moment nuk kuptoja asgjë. Po shijohek në cinemaxhepse se çka po më eftnin ato pikashiu, dhe po kënaqesha me fshehjen time nga bota. Po ai ishte vallë kjo ajo që un kërkoja. A do të më mjaftonte mua kjo fshehje? A do të më mjaftonte mua ky pendim dhe kjo qetësi? Nuk e dija akoma, nuk e dija. Papritur ngjënë një, një dhimbje të fortë mbi kokë.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 për atë pjesë vetë sate që do të ndal nga vepra të shëmtuara dhe do të të nxjis për punë të mira. Dhe ajo që un vendose të bëje në ato momente është që ajo pjesë e vogël qortuese vetë sime të bëhej e tërë, të bëhej e tërë, të bëhej e tërë. Dhe kjo shprehje vazhdonte të butçiste në veshëmitë e mi dhe të butçiste dhe të mëndiqte gjatë jetës sime, forca e dëshirës për të arritur atë që shpreson, të shtyn të bësh përpjekje maksimale për të arritur atë që dëshiron dhe të jeshë i kujdeshëm, për të mos e humpur atë, Ibn Kajim El Gjahuzie. Të ndiruar miqë, kemi ardhur në tabullinë e bisedës për të vazhduar temën që nënquam pak më përpara, logaritja vetë vetës. Hoqë mirë se herë dhe. Ti se është i gjithë. Allah shë për bleftë, ndëroftë. Allah këndëroftë. Në këtë format të rrinë, sezonin e rriqë kemi njësurë, kemë zgjedhur një temë mes të rëndësishme dhe për pëse shërëndësishme, pëse shërëndësishme të thënë pse është e rëndësishme, pse është e rëndësishme të flasim për llogaritën e vetvetes. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderojmë Allahun e malluar për të mira që ne i ka dhënë dhe po na jep në vazhdimsi, dhe e lulojmë Allahun e malluar në banë nga robërit e tij mirënjohës dhe falëndëruës. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjit, shokët dhe gjithatë ata që ndjekin katrok ditën e fundit të kësaj bote e vnderuar ne kemi qenë duke folur par mjetet e shërimit. Edhe pse si temat u kanë kaluar, trajtimi i tyre teorik ka kaluar, por mendoj se ajo duhet të mbetet uh, agjent praktik e çdo besëmtari deri në fund të jetës së tij. Vërtet. Do të duhet që të mirëmi seriozisht me këto mjetet e shërimit, uh, para se do të, të të dalim nga uh, nga kjo botë dhe dalim nga kjo botë të pasër, të mamë sikur se ka kërkuar Allah Gjellia ola për njëve. Mirë po për të pasë kuptim gjitha këto, dhe për të pasë karakter të kontinuitetit, të vërshdimësis, duhet të njërosën me njërimine vetë logaritës. Në qofë se i marim të ndara këto, mjetët të shërimit, dhe nuk për cilë me logaritje, dhe për cilë me kuptimit edhe të logaritës, atëre të shpërndara nuk dhe të këndikim Dhaja që i lidhë me zvete dhe i japë karakter të vërdimësi dhe kontenetit, është pikër kjo që poflasëm sot për te. Logaritja, që besimtari në vërdimësi të logaritë vetë në ti. Dhe kjo kërën si të madhe për besimtarin dhe është kërkes kuranore dhe mësim dhe udhëzimi Muhammedi sallallahu alësallam dhe gjithashtot metod e ndjekur nga të parët tanë. Ka shumë ajetën e Koran që flasin për këtë qështje, më në që nëmi aftën njën nga ato të amarim nga se është thirje, me dë vërtet, hynore, uh, drejtuar zemreve të besimtarëve dhe besimtarëve, ku Allah gjëllëve Allah dhe al thëtë, Ja, Ejuhe, lëdhina, amenut të kullah, wal të ndur nëfësun, ma qëtë damet ligat, të kullah, inna Allah e khabirun bima të amelun. Shë ka fëllëmish këtë të tiri, ojë që këni besu uvar kjeni frikë Allahot. Do të tëtë rruajnë nga dënimi Allahot. Rruajnë nga dëshkimi. Dhe këtë nuk mund të aboni, përvecë se ma atë që vijen, u e lëtëndu nëpsën më kadë dhe me të likat. Le të shikoj njeri ju, atë që ka përgadit për të njësër mërë ti. Shikoj, do të tëtë, kemi thirë në emërë të besimit, kemi kërkje që të rumi nga dënimi Allahot dhe kemi mjetë që ne emë mundë Në mirëti që ta mundson të ruhesh nga dënimi i Allahut ato gjë që është qëllimi juaj final të shpëtojmë nga dënimi, të pastrohemi në këtë botë me mirëti e shërimet para se të na presë gjyrmi e xhehenimit për të na pasuruar. Ka sa ato që nuk e pastron. Kjo botë e pastron botën tjetër. Në qoftë se nga besimtarët. Atëherë nuk do të jone të pastrohemi atë, derisa çengaq tosh kënd pasuruar. Andaj Allah Allah thotë E në që fëse këtë edhe shërani, atëherë, o e lë të ndhurë, shikon o e lë të ndhurë, në të shikon. Ibn Kathir Rahimullah, kër rekomendun këtë e të të thotë, shikon e kontrolla në vetën e juaj, të hasi buen fësë e kumë, lëgaritën e vetën e juaj. Në kjo ajet është thirja për lëgaritja. Dhe aqë mërënësihë lëndëruar është se bërëdimja ajetëve. Përsri Allah e përs Keni frikë Allahon. Apo, ruë një gëdini më Allahot. Allahu e dënë qëfar bëni. Allahu e dënë kush jene. Allahu e dënë sa kenoj të pasë ruë një ndorështë ta ju nuk dënë. Pasë të jësëtë, wala të kunu. Në qëfë se praktisë një logaritën, në qëfë se nuk mirë një me vetë logaritën, atër që fa të ndodë? Në të bëni nga kategoria më e keqen njërë, wala të kunu, kellë dhine nësë Allah, Mos u bënë sigurat ata që harruan Allahun, e harruan raportin e Allahut, e harruan obligimin e Allahut, harruan që të pastrohen, që dalin të pastë për Allahut. Fa ansahu minfusahum. Dhe kjo bëre që ata të harrojnë pasojën vetë si të haru vetën e tyre. Çi të harrojnë vetë të tyre, taruin të mirën me interesin e vetë të tyre. Maçi u bën dobën e tyre. Harruan që sikon se çfarë u bën dëm, siko të shikojnë të mirën. Gjithë këto në kontekste vetë llogaritjes. Aleikum al-fasiqun tanribal Këtë janë kriminal, këtë janë shpërfilët sa më smirë njohës, këso Allah i quenë. Dhe për fundë Allah thotë, lajës të vjë a shabu në nari, a shabu në gjennë. Nuk barazohen banorët, nuk këndë barabartë, apsulitesht, banorët e zjarët dhe banorët e gjenetit. Që fari ka bërë të adalojnë? Këse banorët e gjenetit arritën të bëjnë të tjilë, të gjenetit, me në logaritje. Ata ishën të kujdeshëm, nuk e haruan nuk e haruan Allah në azja, nuk e haruan obligimet, ata vazhdimisht mirësht me vetë në tyre, me pastrim, me logaritja, me rishikim të pozicioneve, të veprave, qëfar duhet ma, qëfar duhet len, e në të kondër tënë, banurët të e gjenimit ishtë tërësisht neglijen ndaj tërë kësaj, andë Allah o thotë, nuk mund të jenë barabartë, nga se edhe në këtë botë në angazhimet e tyre, në prokupimet e tyre, nuk ishtë në barabartë, agenda e këti ishte kës unë profesoriz vazhdimisht nëse agjenta një musliman që do në xhennet është e njëjtë me atë që nuk do në xhennet apo përsëritmëria e ati veprat ati, ati, ati, e ati angazhimet e ati prekuprimet e ati janë të njëjta vetëm çka e dallon këto pekti është për shembull një një tersi e vogël, e ngushtë, e disa vepro që ai kuin dhe kaq, më nëse këto nuk është e mjaftueshme për të shfaqur dallimin e ditës gjykimit. Dallimi duhet të jenë Renzur e kët dalim thash na na na na na, na ja na munson vet logaritje. Dhe Allah o thot ashabul jannati humul faizun banut e jenet muatayan çe kan fituar. Ne shikoj fillojn me logaritje dhe përfundojn me fitore ata. Pra kjo është një një material i rëndësishëm për ta medituar ne dhe për ta kuptuar rëndsinë eksakt. Atë vetë shikojmë tre ditë në emisionin që kemi drejtutor Hoxh, kemi thënë si 10 herë të parëtan me këtë fenomene. Këto logaritja, s'kan qenë të parëtan me këtë fenomen. Nëse i referohesh rasteve të porotom vëndëruar, në këtë pikë, do të shohësh se vet logaritët e ata kanë qenë ë një veprim i pandashëm, ditor. Ata nuk kanë llogaritur Ramazan për Ramazan për shembull. Ata nuk kanë llogaritur për shembull xhumë për xhumë. Çdo ditë ata janë llogaritë, çdo veprim të tyre, çdo që kanë shkuar i llogarit. Atë shoqë uh, çfarë thot Hasan al-Basriu, rahimehu Allah, thot besimtarin, besimtarin kuptimin e tyre. Besimtari e gjën vazhdimisht duke e llogarit vetën e tij për çdo fjalë dhe për çdo vepër. Duke thënë çfarë deshëm me këtë fjalë, e pse thash këtë fjalë, e pse nuk e thash këtë sprirë tjetër, pse bëra këtë fjalë orë, e pse bëra këtë vepër, thot gjithmonë është në muhasebe. Dhe para kësaj ka thën Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu enfusekum qëbële anë të hasabu, o zinuha qëbële anë të u zënu, fa inë ljëwme amël, apo, fa inë ljëwme amël, o gëden lejse amël, o inë me lëgjër. Logaritën i vetën e juaj, parasët e logaritën e të këllohë gjallohë, dhe matën i veprët e juaj, parasët e matën parë allohë gjallohë, nga se sot kemi mësit të bëjnë vepra, por nuk no është problemë sot, dësë nesër, ka është problem e një komunësi për vepra. Pra ndaj, ata ishë në lagajtë të vazhdushme. Një ditë Ebu Bekri, një ditë Omeri, radjallau të Alianu, hyrit e Ebu Bekri. Dhe e gjëtë lëndiruar një pozicion u qëditë të Omeri. E kështë e kapur gjune të i Ebu Bekri dhe dëshënë të të të, të nxerte. Nga guja të i. Në kuptim të qërtimi dhe lagaritjes. Një kuptim të dhunës. Dhe i thamë, Omeri, radjallau Këse kjo është aja qëfar pëmëshpije pëm ka shkatrimi. Mëherëla, hëmë uvekri. Më më qëfar ka thënaj, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk mund të mbledhësh një, një fjalë që ndërët e ka ofenduar diken, ose përgojuar diken, ose nënçmuar diken, me që thështë që ka qëfar lëgërije, ka më gjuhën e ti dhe tim ke shkatru, tim pëmën e me shkatru, ti dëmë, në kuptim të qërtimit, dë vazhdushëm të gjuhës e ti. Ka pas të atyri që kanë hapur varë në obor Në gjithë dhe duke dalë nga shtepia ti në punë, në angazhime, në kontakte me njërshë, shtrihen në varë. Në i thënë të vetës e ti. Kjo është vendet. Paramendoje, po të ishte kjo shtrirja jote e fundit këtu. Qëfar do bëje? I thënë të vetës e qëfar do bëje? Kën logaritje, qëfar do bëje? Do të lekumaj e këtë, do të lekumaj e atë, apo do të shkoje këtu? Jo, qëfar do bëje? E paramendojnë të vetëm, po si kur t dot tashm po bisedon te dialogonte me veten e ti duke llogarit ku es angazhimet ku es prekupimet ku es uh, ku es sinqeriteti ku es uh, sirdshteti ku es do ketu do te biesh andaj tashike mund si me ungrit greto greto do tash den cfar duhet te bosh pasoj ngritje qase do te vije kuat qe do te biesh do te nuk do te ngritesh po shiko deri kete mas kan llogarit do thet uh, ve prime praktike demonstrime praktike të asaj që ka do të ndodhur realisht nesër. Apo për të përmirësuar kvalitetin e veprat e tyre, për përmirësuar agjendën e tyre. Unë më vërtet jam shumë i interesuar që vazhdimisht për këtë të bisedojmë. Unë është shoq i sot musliman gjithnjë, Allahu na fal. Uh, Agjenda jonë nuk është për pushtim, që, ma me qëllimin tonë. Do të thonë se çka kërkojnë, kërkojnë xhenet. Mirë, kët xhenet. Ma tregoa planin, projektin. Shpesh absolutisht në kent përputhje dhe shpesh erëm kujtu fjalë Allahu Jellaluhu ala sura at-takwir idha shamsu kuwirat qura Allahu Jellaluhu fa aina tadhhabun ka po shkoni ka jeni nis shikoj këtë pitet futesh më vallahi në çësot godit nzambër, të zamr patet të ndal të ndal që të meditosh ka jeni nis ka po të më shku jënat me këtë vepra me këtë angazhim me kët me kët elan me kët ambicie me kët vullnet ku andaj gjitha këtu të parëtan i kishin parditshmëri. Ës nuk po them parditshmëri duke në kuptuar një pjesë të caktuar të ditës. Parditshmëri do thotë çdo aksion bënë kështu. Jo, jo, jo, jo. Parditshmëri në kuptim të çdo çasti të momentit. Vazhdimisht kujdeseshin se çfarë do thonë. Andaj Sufjani dhe Rahimullah ka thënë, "Saher është kërkuar nga un që të flas diç, të gjykoj për diç." të flas por do kenë nga njerëzën kuptem të gjikimit, a është i mirë, a është i keq. Kështu më radh, thot para se të flas, shikollën nderuaj kjo, vallallai kjo kjo kjo është uh, edukat, edukat, edukat e madhe për neve. Tha Sufyan Thahrimullah, të sa është kërkuar nga një gjë nga kjo, para se të flas, para se të them, e kanë paramenduar vetëm para Allahut, a do të jemi gjasëm edhe Allahu që them kët apo jo? Në qoftë se po, kam vazhduar. Në qoftë se jo, kam vetë. Shaka kët shaka kët filtr, a? Para se të flas, na prit pak. Dua të shikojë një në çopes me kët fjalë Allahu xhellahu oleu alam nxirrni pa se para ti. Apo ze mbyt, çka thuaш për kët? A mund të them të njëtin para lart? Po mund të them se kjo orbindja ime. Fale. E ulë do nugoj se e dinë Allah çllimit ti, atë mos fal. O kan dod plot nga dieton e cenifit të lloi ndëruar, që para se të lloi liderat të tyne. Para sa të fillojnë muhabet me njerëz, janë dalë me minutat e tyre. Tension mahnit, çfarë ndodh? Po presin, ja kanë në fjalën. Po presin, po presin, po presin, ai s'po flon. Derse ka pyet, çfarë po, po ndodh? Othë jam duke përgatitur jetën, ende s'është gati që për të filluar apo. Apo, se po të fillojë ja këtu në efekt, kanë friksën përzihet me dëshirën për lavdat, m'përzihet me dëshirën për për për për dhurat, me dëshirën për, do të thotë, mirënjohje, falet, ja endë nuk e këm këm këm këm bleni pak qitë. Jam nuk e marë vetën tim, jam nuk e koncentruar, ta shem miga që më të filloj. Lagaritje e njetit, lagaritje e fjallë, lagaritje e veprës, nga se e dinë se do të lagaritje nesë të kalatë gjelë le uare. Në që se nuk e bëjnë këtë sot, nuk e dhejtë hesap i keqë të kalatë gjelë le uare nesër, ata këtë nuk e dëshirojnë. Përndaj, ka qenë përdishmëri në kuptimin e momenteve d e të rëndësishme për ne. Atëto panorama hotu të tre njerëzve mund themi që atësh kjo është vetëm për njerëz të mëdhur kilogaritë, por njerëz dietar, për njerëzit e mirë sinqerë që ka pasur me tyun, apo edhe për secilin prej nesh nga besimtarët. Allahu shpëloj, kjo erdhi shumë më vonë. E shpresoj era njerëz mendojnë se po kjo është për ta. Kjo është për ata. Kjo kjo është për të gjithë ata që kanë mbajtur para Allahut asgjë. Kushdo që jamërmani, do nuk do të llogarit para Allahut dhe Levara. Nuk përfrit në legjeratën tonë, nuk përfrit në emisionën tonë, nuk përfrit në timën tonë. Por në kush është aj? Ata që nuk do të lagaritin, par Allah Gjallal Valla, jenë kafshët. Ata Allah nuk i mërë në pykje. Në kuptim të detajzuar, nga se në diso kuptim e edhe ata do të mire në lagarit. Sikur që e përmenë pejgamberi sallallahu alai sallam, së delës pa brina, që e ka dëmtuar dashi me brina në këtë bot, apo? do t'i ipen brinat ditë në gjikimit. Apo? Do t'i ipen. Dhe dhe të Allah gjerët të ashtë t'i gudit e këtë. Gjitho kush e mërë hakun me zveti, pasaj u thëhet kafshë, kunu t'u raba, bëhë një dhej. Kase për ju e s'ka sh problem, me një kafshë, s'ka një, një pas t'ju, n'garkesa, obligime. Mirë për për mërë hakun, nuk bëhe dhej. E që fatë mërën për neve? Gjitho k Për ndajështë si kërështë a thotë thot Allah Gjellewale në surënë të kujrë, o i dhe më u dhe të suilet, bi e i dhe mbinë kutilet. Ma ndi edhe foshnja, do të pyqet, pëse më vërahu? Pëse më vërahu baba imë, pëse më vërahu në naime? Po, kjo diku që kuptonë, kuptin primitiv të arabe që i kam vërës përse gjalli. Po më ndajështë se sëtë vërasja e vajzëve është me rëzikshme dhe me madhe, s Dokë avrosur në kafeninë të Këshia, dokë avros rrugut Këshia. A nu kan friktë ta prend? Edhe këta përflirin. Shikoh Allah thot, o, "O i dhëlma u udhëto suilet." Ai do të puit, ai nuk do të puit dietar të hoqëllart. Ai do të puit printë më që kanë gjetur të gamosë thjesht të njerëzve. Do të puit, pse baba im nuk më uzoi? Pse nëna ime nuk më mësoi shëshamin ose namazin? Do të pitet. Andaj parazit pu de voz da jote, birë ditë në gjykimin të puit të vitën tënde. Çka i them Allahut për ta fëmijë? Çka i themun Allahut asgjë për këtë foshnjë? Çe ma ka dhën Allahu dhurat, a do të kem mundsi ta kryej si duhet emanetin ndaj çdo kush, kush për shihet. Çdo kush për shihet. Prandaj kjo temë është për çdo ken. Për çdo të ri dhe të re. Për çdo nyri burr dhe grua. Për çdo plagë dhe plagë intelektual, të shkolluarat, të poshkolluar, të diqshët, të padijshëm, të pasur, të varfër, të smudët, shndor. Të gjithë. Të gjithë janë përfrirë në lagaritën për Allahot është gjëllë. E përderë së so të gjithë do të lagaritëmi, atë të gjithë obliguar me të abëm një para lagaritëje në këtë botë, para se darim të ka Allahot është gjëllë vëalla, përshikuar ku i kime sapët, si që nërinë punë e tona. Allah e shumë njërës, subhanë Allah, e konsiderojnë shkuar një ahiretë si, si, si, si, si, si një loj uh, lëtërije, bidjozi, fatë, nëse e me fatë, në kadr të fat, në kadr rasisht të gjitha Allahu xhallahu ala i i bën në kadr të asojtë që i bën këtë botë. Për më ndry Allahu xhallahu ala thot në sura al-Isra w kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Djenjëut, ja që më vendosur apo një fletore shërimës te qafën e tij. Këto, që me lajka e shkurënë, këto ti e shkurënë historinë të ndërë. Këto është aja identity që ti e shkurënë me vebëra të tua. Pasaj që faë ndodë? Fëtë Allah jëllë awala, Unukhridjuhu jëmë l'qiyamët i kitabën, Jelqahu men shura. Dhe të në gjëkimët, janëzirëm në formë të libre, që e gjëna e të hakurë. Kësë libre, po? I thotë, iqra. Iqra kitabëka. Në zërë libre të të në hasiba mjafton sot të tjer llogaritë logaritës... vetë sonda apo do të llogarish atje secili prej nesh po sa spi nesh çdo kush kulla insan allah çdo njeriu librin e vetë do të bëj ai llogaritë vet atë para të gjithë libër ku nuk do të kesh mundë të fshish më të largosh më të shtosh më apo allahu po thërë që dvot të bësh përmbysimin kët libr përmes kësaj llogaritjeve arë edukacion e rëndësishme e llogaritjes secili prej nesh është llogaritet do vimi pyetje tjetër që do të jetë koncepti i kësaj por do të vim në pjesën e dytë. Kam rjon ka dalë në teren dhe kam marrë shumë opinione nga shumë njerëz, më thënë në lidhje me konceptin e tyre në lidhje me llogaritjen. Do të shohim ato të kemi përsëri në fund. Të nderuar miq, të kemi kujdes për leximin e libriton në ditën që do të kemi vet llogaritë të kësaj të kësaj librit tek tifletore. Ja të, të shohim opinionet e njerëzve që kemi dalë në teren. Na lidhim me konceptin e llogaritjes vetvetes dhe kthemi përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë me Haxha. Vetë logjide po më për mu, mendoj se është ajo pjesë ku besimtari reflekton për gabimet ose për të mirat që ka bërë gjatë ditës ose gjatë jetës së tij. A do të ishte kjo një pjesë pandashme për gjithë jetës për besimtarin? Po mendoj që një besimtar që tjetë rregullt, tjetë në tjetë personose, ashtu si kërkon feja islame, duhet që këtë të jetë pjesë e pandashme e jetës besimtarit dhe e jetës individit. Kur e vet llogaritni ju veten tuaj. Po tani timi sin që vet llogaritja është proces meditimi. Ë një ju vet llogaritemi da bëj çdo ditë, mund ta bëj çdo javë, mund ta bëj çdo muaj. Unë personalisht Po thuj se meditajt gjithdo ditë për gabimet dhëtë mirët që unë kam më gërë që unë bëjnë jetë në timët për të përdiqë. Bello Garitja do të përkëvizojmë si një analiz të veprave që kryem gjatë gjithë ditës duke përshirë veprat e, e, aktive pra me duar me kem dhe ashtu me fjallë. A du të dajo pjesë e pandash me itës blesimtarit? Në marisht të t'i eqë besimtarë në vetë vete këtë në kuptonë, që të logarisësh gjithë shka i edhe gjithë shka të rethonë. Kur e logarisën vetën të ojë? Ani kjo nuk mund të përkufizot me një moment, po zakonisht momentet të adhurimit, janë momente vetë reflektimi dhe vetë logaritje. Gjithashtu dhe momentet e, e, kër jemi prajë një, një ligjërate, apo një hadithi profetika, apo një jeti i cili nëzitë vazhëtimisht për logaritje. Vet lokaritja për mua është është si një peshore që e bën njeriu me vetveten. Duke filluar dhe kjo peshore nis të lëvizë kur që me fillimin e ditës së njeriu, që me faljen e njeriu të pes namazet dhe duke duke bër duke i ndar gjërat në fillim vendos gjërat të shumë të rëndësishme, pastaj vendos gjërat që janë të më pak të rëndësishme. Pra Që njeriu të fitoj sa më shumë në vetë vete, ato që a i shikon që janë të mira për atëm. A du t'i t'aj pjese pandashme i duzë besimtarit? Po, a është pjese pandashme, sepse kjo është vetë besimi që ka njeriu përëndan. Në që fëse njeriu bën logaritjet për jetën e ti që të fitoj ahiretin, a i kjo është gjupje vetë e besimin, nështë në një. Uh, Ju kurirë logarisën vete në tuaj? Vete në ti me logarisë gjithmonë më shumë kur jam vetëm jam do me fe në meditim dhe logarisë shikojnë qëfë se gjirat nuk janë të balansuar atërë er, kërkoj falet e Allah Të ndërruar vlezër, të ndërruar e motra këthemi përserin në studje për vazhduar bisedën në basit të gjumë opinionet e sunt mish vetan që morëm në terren në lidhje me konceptin e vetlogaritjes. Hoxha si dishum këto opinione. Kuptimi i drejtë i vetlogaritjes në Fenton. Secili më thon jet pas minimum vet, ose mos të skuajt para të fillosh në shumë vende, na sti mendon i thua që un do të vdes një ditë, do të bëjmë mirë larg këtu ti, mos më përmend. Do thon shejtani ka ngulitur ndruam thonë se mos e përmend fare. sikur me ta fruaja jo. A City drejtohemi. Ëh. Uh, ne kurtozem për logaritë. Ëh, uh, flasim për një realitet që do të ndodhë. Apo, do qëllimi është njërti vetëdijsojmë. Diametra, thjesht domos. Nuk është qëllim absolutisht vallaj, nuk po përmend atë trampë maskenës, atë friksojmë maskenës, asgjë, nuk kurrë rolin. Roli është që çdo kush mbi neve të ketë ditë armë më të mirë, më të ndërshtme, të shpërblyet tek Zoti i mbanojtur. Nuk e dëshirojmë askën në zjarr. Nuk e dëshirojmë askën në zjarr. Dëshuojmë që njerëzit të shpëtojnë nga dënimi i Allahut të zezë. Mirë po, që nuk mund më të vetëm dëshirë. Duhet të shndruhet në breng e cila pastaj ka një metodë të caktuar që duhet ndjekur për të shpëtuar. Ne ne po themi se kushti i shpëtimit është njeriu të shërohet nga plagët e ignorancës. Për të shëruar ka metodë Atoma do duhet ndjekur dhe kemi fol për to. Mirë po, që të mbetin efikase këto metoda, të lidhura me vetë, të vazhdueshme, me në kontinuitet, apo duhet të tentojmë të ndihuojmë me këtë veprim të vet llogaritjes. Gase Allahu xhalleu ve ala la sill pa mi nga dita e gjykimit. Ne nuk ne nuk kemi medicina të parazad. Nuk kemet mirëpo na mjofton dëshmia Allahu azhjal mbi gjithë ta dëshmit. Se Allahu xhalleu ra po na Laimran edhe në vallaj, para disa ditë e kisha një një gjerat, edhe po asenir një shambull që e kam përmen një disë herë, por shpesh herë më kujtojt kë shambull, thëmë njerë i sëtë janë gjendje, që njerët saktuar, tu a besojnë, edhe pasurin, edhe fmiun, madhje dhe jetë në tynë, pa e kontestuar fara, për shambull, a nuk është transporti me aeroplan, një shambull i kësaj, Kur të blesh biletën tënde në agjencion, a pyet kush është piloti? A pyet ku ka përfunduar shkollimin? A pyet aeroplani sa është i sigurt, vlerësim të ekspertëve të lexosh? Po të nuk... pyetës nuk të japin. As kush nuk të jap. Dhe ti ja dorëzon thjesht jetën tënde firmas. As -të nuk pyet për këtë çështje dhe pranojmë që të ngritemi 10000 metra, 19000 metra mbi tokë, an çka do të thotë kjo? Apo dhe rrim të ulur? pse pse ka menduar dikush për sigurinë time, ka menduar dikush për udhimin tim rreth, ka menduar dikush për këtë çështje dhe dorëzohemi. Përkund turbulencave që mund të kem, përkund problemeve, ne jemi të sigurt se piloti ka sotën në kontroll. Një pilot që është një akomundesi, akomundsi që për shembull piloti tjetë ndjen depresive gjatë udhimit të tij, për shembull, edhe për të mos të ketë rënje jeta, për shembull. Në momentin e saktëm ai t'i adreson vitës vdekje. Dëndrosi apo? Do must get gone e pastaj por mbarvojt ndodhim. A mund ndodhim? Kjo s'po them ndodh po a ka mundsi, është e mundshme. Megjithatë jemi rahat. Jemi rahat rrim, po ne kam gëndem në panik çfarë ndodh? Po jemi të sigurt se aeroplani është për shembull i firmës mirë, është i rregullt e kanë kontrolluar ata. Na madje as nuk e shikojm nivelin e, e, e derivatë, ççi ç'është aty rana? A, a ka mjaftas, ka mjaft. Dukim raport për këtë çështje dhe i ia bësom jetën, apo që mjafton një gabim i vogël, një bulon mos të isht i stranguar si duhet dhe thotë kjo fatale për ne, apo dhe gjitha këtu nuk i morën parajish. Pse i pasoi? Pse kështu supozohet që morin besimin kur Allahu xheloa na thot për diçka? Besoja, besoja se ai po thot. Për shikoi Allahu xheloa, më thanë që këtë ajet Mehmetu alamu benu gabën. Allahu po na thot, por asil pa me nga dita gjykimit Allahu deru. Jau me të gjidu kullu nëfsin, ma amilat minë khairin më hdaran, wa ma amilat minë suin, të wandu law anna bejnaha, wa bejnahu emadan baida. Pre këtja i të i fillon kuptimi muhasabës, lëgaritjes. Jau me të gjidu kullu nëfsin, a ditë gjdo shpirë, gjdo njëri, do të gjendë para vetës, qëfar ka bërë, nga mirë dhe nga keqëja. Të gjitha qëfar i ke bërë, do të gjishë. Apo? Mirë por bolso që do të xesh. Do të ketë gzim dhe do të ketë dëshpërim. Nuk do të gëzohesh disa fjalëve. Nuk do të gëzohesh disa veprë, nuk do të gëzohesh. A ne kur kur kur, kur, kur ballabajor me disa fjalë në vepra që nuk do të gëzohesh. Do të kishte fik mosteshin tawaddu la anha wa baynahu amdan baida. Kjo shfaqet asnjë dëshire flakë të këtij njeriu. Ah sikurt kësht mëqin kjo lart për mije. S'ka të bëj më me kjo fjalë. S'ka të bëj më kjo veprap. Apo. Mi po kjo tek ju do të jetë perfekt na dit. Andaj kuptimi i vetë logjis është që të vetëdisosh dhe të praktikosh të radh që nuk e dëshir, ta shash nezet e kallaxhjet leuala, sot largoj nga vetja jote. Këtë dëshironi. Dhe duke pas parasysh se ne ne vazhdimsi në çdo vazhdim si, moment, apo mund të ngarkojmë në stroicën tonë atë që dhe i këzoemi, për dhe atë që nuk dhe i këzoemi, atër këna brigonive që e dhe në vazhdim si pra të kontrollojmë atë që ka hyrë, do është ta pa pavrejtën tonë, ka hyrë, do është ta pa pavrejtën tonë, dhe është futërëtje, dhe nuk dhe të të gjimë, dhe dhe të të gjimë të kalogjën leuale dhe nuk dhe i këzoemi. A dhe logaritja është lojnë dëruar, motërën dëruar, dhe logaritja është që të apo nga çdo veprë, nga çdo fjalë, nga çdo koncept, nga çdo kuptim, nga çdo çendrim që nuk i është dhënë të tash kohë allon me të. Nuk me të Atara, e ke, çisdon me punë të taja. Atëre e largon me këtë llogaritje. Pra këtu fillon llogaritja. E para, kjo është kuptimi. Kjo kjo e përbën kuptimin e përgjithshëm të vet llogaritjes. E dyta. Aya që e, duhet të përfshihen në vet llogaritje, nuk nënkupton vetëm në Së kësënësë një është përshë është e lëgëri vëdëti unë abëjë së kamëbërë zë në, së kamëbërë, në këptimët në loëja. E thëme shri këjëtën e dhjëtë në surën, el-kafë. Allahu jalla jalla jalla thëtë Ubudi al-kitabu Fëtërë al-mujrimina Mushfiqina mimma fihi Uyëkuluna jau e letana Ma li hadhe al-kitabi La yugadiru sëgirëten Wa la kabirëten Illa ahsaha O waj Vendoset libre. Që e tham edhe më herët, libre që ti e ke shkrufur vet. Nuk ta boku kursh pa drejt, nuk ta futur kursh te det që nuk është e jote. Apo eh, fëtër e fotorel mujrimenin. Tash njerëzit, kategoria e njerëzve, njerëz që kanë qenë mëkatar, njerëz që do të pendojnë për atë çfarë kanë shkruan libër tyre. Yequlun, do të thonë, këta do të thonë, wallahi billahi do të thonë, se Allah e ka përmend. Do të ketë njerëz që do të thonë është shumë e mundshme ti munda që të them kështu është shumë e mundshme që ti të jesh ashtu so, aj nuk duhet shikuar në këto kërthime koranore pa netret jo duhet shikuar a jem ne këtu apo ju jo. dha atako shojën këtë vepë lëri çfarë do të thonë ç'është puna ti libr ç'është ky pun këto shek ka filluar ka filluar allahu xalla wala lem yughadir saghira nuk pas ska lënë të vogël pa shkuar pastaj thën ke bira të moda Nuk ka dëvogë, nuk ka gjithë që nuk është huarë. Në i koncepti i plëcuarë, i, plëcuar, i, i, i, i parët që përmarëm, i logaritrës është që të logaritrës që gjithë doj i mëcidë. Që mështë ikë asë gjë. Jo të logaritrës që mështë në punë të noja. Jo, jo, të logaritrës që gjithë doj i mëcidë që nuk këpëtojnë edhe shkronjen pëse e ke përdojrë. Pëse ke shikuar të. Pëse e li bizë e dorënë. Apo? Gjitha këtu mund t'jenë, a mund t'jenë dë njerë levizja e dorës e jona përshambull e për cilur me nëndirë me një malsinë nga njerë, ajo është a fakt, sekandë është, por e levizja nga njerë për të rrgutit, edhe për këtë, pëse e ke levizja kështë më dorën? Lehem ju gëadirë sa gira, as dvogëllë, as dvogëllë, ose sahërë njerë ju jo shikon vjedhur a zi, a po, kësë nuk po shikonë, Porkë s'na dëmë shikoj kët apo edhe në kalim thit certifikati javën apo edhe për këtë do të jap llogari pse shikoj shart apo pse n kët fuem kë shikuar pse n kë shikuar n kët fuem shikoj kë shumë detaj i vogël i duket dikujt do të jap llogari andaj kuptimi i vet i llogarit është që të përfshihet në çdo imsi që ka të bëjë me neve që nesër për të Allahut në mënyrë llogari andaj Allahu subhanahu wa taala nuk thon surën e zëllëzële, në jetit e fundit, jetit në gjash dintit, jo me idhin jesë durunesu e shteten, li u rëv, a më lëv. Ate të njerë të dolin grupe, grupe, të shpëndarë, zë kush me halë në vetë, për shpërrasëvi, li u rëv, a më lëv. Ti shu e në veprat, e tyre. Shri ka vlajderuar, kërë Allah për me në veprat, që ka thot pasaj? Të shpërftë e për veprat. Që këto e në materiali e logaritës, të son qoft vemni amel mith qale dharatin khairan yara koshka ber sonje grimst te vogul apo te semirs do tashe vemni amel mith qale dharatin sharran yara do koshka ber ni grimst te vogul se ke do tashe ni grimst ni grimst do tashash andaj ne chovse kime apo ne se ni grimc letet edhe ne grimce dhe nimsinat logaritet qe e bën ti sot kjo esht e rendesishme po e para e përmenëm, logaritja, do sot, tjetë në kohadr të të gjithë dhe atyre veprave, fjallve, e kështë më rrothë që nesër do nuk do tja përsi të kalahu përto, e që nuk kje dërshimi i patë po të kalahu. E dyta, në në këptan, tjetë në imëci, si, si. tjetë në imëci, apo dhe e treta, e treta, Allah o thot, wa abud rabbeke, hattaja atje ke liqin a dhërojë Allahën dhejrë në vdekë. Do të tëtë, për diri sa jetë a jote, apo është një mejdan, ku ti në vazhdimësi e pasuron vetën tënde, apo e varfran, kënë në kuptën se për diri sa ti, apo, je ispravuar me të mirën dhe me të keqen, për aqë duhet të jesh edhe i njërësur me logaritje. Në momentin kur nuk kamë më mundësi të bëzhvepra, apo, e pra të periud s'ka nëve mbo logaritje më. Në varë nuk kamë Në varë ka, do të logaritës të tjera, por ne do të jemi në gjendje të keqëardis. A, si kur jale i të ni, të kësha bërkët, a mjerë unë të kësha bërkët, e për mështë klithur kështot klithje të dëshprimi dhe se, të keqëardis, fejme se ta kuptujmë dhe konceptin e logaritës që kalene për to tri kuptime, që falem për to. Atë këy jap një përgjigje për vetë atyr që ne pyetem të Renoch po dhe shumë të tjerë që kemi dëgjuar ku thon japni rëndësisht dgjojë. Çdo gjë merru me këtë, merru me atë. Cili i bëri ju fetar, do të thonë që silni asgjë pa bënë llogaritor. Këy është një përgjigje goxha e qartë më thonë në të tre konceptet që përmenden. Po ne nuk i llogaritëm njerëzit. Unë nuk kërkë detyrën ime që unë të llogaritjes për zyral. Unë kam unë edukatësi tyre. Mir po e ëimia e joti e ati është që ne të vëdësojmë njerëzit se për kët Allahu ka më të pyet. Nëse dikush të ka këshilluar për të një për atë çka të prret, ai nukfton të kiejën Allah. Nëse unë them në njët Allahu ka më të pyet, unë s'kam vendosur këtë burr, ai që ka krijuar në ka, ka vendosur si ka më të pyet për kët fjalë. Për kët tallje, pse e tall? Ai ka më të pyet, unë s'po them kështu. Ai po thotë do do të, të kesh mundësi që ditë gjykimit të shohësh vepra fjalë që i ke thënë, nuk do i gëzosh as burr. Mokinë deshirt ta prishim gzimin, dëshëm të mbetë rikthuar vazhdimisht. Për të mbetur rikthuar vazhdimisht i spërblyer prietësës, duhet një kujdes pak më i veçantë, një llogaritje. Kjo është sfida jonë. Pasha njerëzit mund të kenë filtra të ndryshëm, apo disa njerëz kanë filtra të shkëmbinve, mund kalen shkëmbi ja, të kalojnë shkëmbi përmes filtrit të ia pun. Uq frish pun, disa i kanë të emta nuk mund të kalojnë thërmia. Çfar fitë do të vendosë të tindet ndërsh pasaj yotja. Por dije se Allahu po t'lejmron sa grimca, apo do të del, dhe Allah u kom e të pëjtë. Allah u kom e të pëjtë, pse këtë e ke bërë? Pse këtë ke bër? e ke bërë? E tashë. Ti zhjetë. Ti zhjetë, qëfarë do bëshë? Por, përrejse e i këtu, dhe ke këtë mundësi, shuizajë. Nuk dëshëm që shantën njërë të ikit. Për në rullin është ti vedisum njërës për të shuizu shantën në jetës, para që u bënd dobi më sumë të në këtë bëdhe bëdhe bëdhe Këtë që tëro l çuneki e mor për sipër dhe Allah na ka dëruar me të, mund të keq kuptojnë njerëzit. Mund të keq kuptojnë se ne i jemi bërë si lloj uh, tutor mbi ta, si si si lloj si si si lloj, do thotë uh, kamera vëzhguese vazhdimisht, nuk jemi kësot. Ne nuk mirë me atë çfarë bën ti, çfarë bën ai. Kuptojmë detajzuar, nuk gjykojmë ne. Tregon pse e bën këtë fjalë. Tregon, jo, ja, nuk e nët të më rrafesh mua. Në vend të nuk ka rrafem. Jo, në vend të ka si çarrim dhe msim, do sa i rrafërzotit tënd ati i përullesht, ati është pejkeqorën, ati i përndosht, nuk o ka të bëjmë e muë. A se këpunë nesër ati do të dirësh vetë, par ati do të dirësh për lëgari. Për daj, nuk dhëtë kuptuar kësi thirje për uh, shqetsim. Jo, jo, jo, kjo është vetëm që nesër ti është më mirë. A të rrëtë me qënëse, kam qëllimi i misionit jon është të përcjellim këngërzit që ardhin në rrugës së drejtë, por që Allahu xhaleshanoj ti e ndërmlumtur të botë dhe të fitojnë shpëtimin nga zjarri në botën tjetër. Do të flasim në një detaj, edhe pse pak minuta, shumë pak na kanë ngelur nëse shumë të shkurtër. Në detaj si mund të ndihmojmë, secili për një, të ndihmuemi në llogaritën e punëve tona. Po. Kjo kjo është shumë të pak. Po, kjo shpëtimi është i madh, un ndërsa e lëmë në suksesin e mesë për mision tjetër. Po, të përgjithësim eh uh, dietar kur kanpoit per llogaritën kan thën se përderisa so, vepra apo është ajo që duhet llogaritë. Në veprë përfshihet domosdoshmë do të thotë për, edhe puna edhe fjala. Kjo po i thon veprës edhe edhe gjua bën veprë. Për këtë so, vepra është atëre besimtari përballë së veprës, apo duhet ta ushtroj duhet ta ushtroj vet llogaritën në 3 faza. Para veprës Pse për këtë po bëhet tip? Po, un kam vendosur sot të zhvilloj me vëllahun tim apo e, një emision. Mirë. Çfarë show-i më shajm ulun këtu? Qëllimi është ta shërfënë Allahu atë gjë, tim thonë njerëz, të... mososh diskete. Mosorë, në... a, kjo algoritmi mirë. Nëse ose e, lë... në e kalon filtrin e, e sinqerit, po ulëm. Tash, gjatë punës. Tash e dyta është gjatë veprës. Tash gjatë veprës mundem për shembull të Po, ti filluar sinqerisht. Por gjatë trajtimit më pëlqen vetja të kuptojmë të një fiale. Shikoj sa bukur e e thurra. Shikoj sa bukur. Ah, kujzem, kujdes, kujdes, kujdes ruaje mos e prish atë bukurinë që ke filluar nga fillimi. Andaj llogarit vetën tim nëse fjalë, j'e shpreh, pse thash këto? Çfarë dish më kët? Ka shpejtësi, por duhet a llogarit vetën tënd. Të çdo tendencë e shejtanit për të më prish veprën e bukur që dua të, të dorëzoj Zotit gjicis taru e ta përjashtoj mos ti leje atit prish. të më prish këndu zonë buzvese beso që në çka tjetër ai çytja e, e shetoin mund të vijë por unë nuk jea lej me lejn Allahu xhelalu xhelaua që ai të çdron qëllimin tim që unë synoj dëshirë që i gëzojmë në asaj jo unë gëzojm sinqerisht nuk i gëzojmë sifacis dhe kjo është llogaritja gjatë veprës të shikoj gjatë gjatë veprës se kjo veprë është në rregull duke u bërë a është i knaqur Allahu me kët a ka a ka thonë kjo pejgamberi sallallahu aleyhi dhe apo kjo arsipë e logarit do ta përmend detajisht mëvonin inshallah. Dhe e treta, pas veprës. Apo ta ruaj këtë vepër nga ajo që mund të rënë. Se mund të shpëton vepra nga fillimi, mund të shpëton vepra gjatë kryes, mirë po mund të prishet pas kryes. Ka njerëz që si i prishin veprat pas 10 viteve. Apo se nuk është i kujdesshëm. E përdor veprën e tij për t'u lavdruar dikon, apo për të përfituar nga kjo bëu diç, un kam bërë, un kam çënë, un kam dimu apo e prish. Elio, jam munduar atë herë nuk e prish. Andaj shikoj llogaritja për ne vepr për cilën dërn vdekje. Të ta ruash kët vepr, të ruash kët margator, të dërgosh Allahu xhelleu ala të pa ndotur, të të të të të, të pa prishur. Por të bukur tamam, është sigurisht kët. Andaj ditor ka ton kët. Vet llogaritje para vepr, gjatë vepr dhe pas vepr. Shëruam, skuqse më shumë, por besoj se do të ket ku në mision tjerë për datorin, inshallah. Ato duke menduar hoca mund të ket për njerëz për vëzhgues të kritikuesumi që na ndjekin, për të parë më të ta dëgjojnë të pjesën e ndarjes para veprës, gjatë veprës dhe pas veprës. Sa rëndësishme është ajo, se unë mundem të beso të të jetë në misionin e arshëm me lenë Zotit, duhet të falënderoj dhe lutu Allahun të shpërbleftë hoca me gjithë mirat që ka qenë pjesa jon në gjithë këtë misione për na sjero rrugën tonë drejt Allahut. Falenderoj hoca. Aterëndruar vëllazër, të nderuara motra, kjo ishte pjesa e parë e misionit ton llogaritjeve vetvetes. Nga këtu shkëputemi për të lënë radhën e misionit tjetër për të vazhduar me llogaritjen, duke qartësuar fazat e llogaritjes së vetes, sepse do të përgatitemi për të lexuar librin ton Ditën e Gjykimit. Allahu na ruaj të gjithve dhe, dhe deri në misionin tjetër lun në kujdesin e Zotit. Qofshin në amëtin Allahut. Selamun alejkum ورحمت الله وبركاته.